I det här programmet deltar Peter Abelin. Han är analytiker, fondförvaltare och läkare. Och vi diskuterar corona och informationen kring corona. Vi testar två hypoteser. Att informationen är överdriven eller att den tvärtom undanhåller viktiga fakta. Det finns stora vinster för vissa spelare i att blåsa upp problemen. Ett litet antal mobilklipp cirkulerar som har fått stor påverkan på reaktionerna utan att man vet hur representativa dessa klipp är för situationen i Kina. Välkommen till SvebTV och det program vi kallar Fjärde Statsmakten. Jag heter Mikael Wilgert. Jag sitter här idag tillsammans med Peter Abelin. Välkommen. Tack. Peter är analytiker och fondförvaltare. Han är också läkare. Och vi ska tala om virusutbrottet, coronautbrottet och olika frågeställningar kopplat till det. Inte minst sånt som gäller just eh, ekonomi. Eh, men innan vi gör det så tänkte jag att jag skulle be dig ge en kort presentation av dig själv. Ja, Jag har eh, arbetat eh, största del i mitt yrkesliv inom finansbranschen som eh, analytiker och som eh, fondförvaltare inom hälsa, inom läkemedel, bioteknologi. Alltså life science. Och eh, jobbar för närvarande med att eh, göra finansiella värderingar av forskningsprojekt inom life science. Och min akademiska bakgrund är att jag är civilekonom och jag är läkare. Mm. Och nu diskuterar man ju om det här är en pandemi. Uh, när, när blir det en pandemi? Vad är det som avgör om det är en pandemi eller inte? Alltså pandemi anses ju vara överbegreppet för en epidemi då. pan betyder ju över så att säga och det, vad man då pratar om det är när en, en smitta har nått i princip hela världen. Att har nått alla kon kontinenter. Mm. Uh, Möjligen kan man tycka att det är lite kan ett akademiskt begrepp för att epidemin och pandemin, den föranleder ju ofta ungefär likartade åtgärder. Mm. Går det hindra det här från att ta sig över hela världen? Hur skulle det gå till? Uh, det är en närmast filosofisk fråga att det, det, man kan vita åtgärder för att få stopp på det. Och man kan vara olika drastisk uh, i de här åtgärderna. Alltså det, det, det mest effektiva är förstås att isolera människor ifrån varandra så att man, man inte kan smitta varandra. Men det har ju stora konsekvenser. Det har stora konsekvenser för människor, det har stora konsekvenser för ekonomin. Och eh, det kommer ju alltid finnas kryphål så att säga. Det är alltid något flyg som går någonstans, det är alltid någon båt som åker över ett hav. Eh, så att det är, det är svårt. Mm. Hur skulle du se det om vi säger att det, man har försökt skapa någon slags skydd här för att Sverige inte ska bli angripet av, av den här sjukdomen. Räcker det med att en enda person tar sig igenom och, och i sin tur smittar några... No, no, är det så pass smittsamt eller har man en chans att om det nu kommit in 20-30-tal personer som är smittade i, i, i Sverige kan vi liksom stoppa det eller måste det här bara fortsätta? Nej, alltså man kan vita åtgärder av att, att, att, i form av karantän eller att, att isolera personer. Det kan man göra. Mm. Det, som är, är, det finns ju förstås lite olika utmaningar eller lite krux här. En sådan är ju att, att om, man, om man ska göra det effektivt så, så ska man välja ut de personer som är smittade och som man, där man kan testa dem. Men, men då måste man alltså vänta till inkubationstiden är över för att de ska få symptom. För att kunna testa dem och få, få ett positivt test. Mm. Men det är klart att i det ögonblicket så börjar de ju också bli smittsamma. Mm. Och då, då kan man ju löpa risken att de faktiskt sprider den här mm. smittan. Då. Det låter som att det är någon slags. Så här det finns en tipping point så att säga att, att är det mera smittsamt än en viss nivå, då går det liksom inte att stoppa. Är det som man ska förstå det? Ja, alltså smittsa, väldigt smittsamma virus är väldigt svåra att stoppa. Mm. Uh, det, det kan man se i, i dagis med, med, med sådana som röda hund och varicella och liknande. Och, och man kan se det på förkylningsvirus inte minst som ju, som ju sprids väldigt snabbt, mm. väldigt lätt. Ja det, det är olika grader på, på hur mycket, mycket man smittar så att säga. Och sen är det förstås hur, hur medveten man är, hur mycket kontakter man har med sin omgivning, om, om en smittad person smittar en annan person, ja då håller sig det här på, på samma nivå så att säga. Men om den här personen smittar två, eller tre eller fyra personer, ja då expanderar ju den här epidemin naturligtvis. Mm. Vi skulle kunna se på ett klipp här, det är en person som pratar på telefon och berättade att hon, hon får inte den testning som hon, hon anser sig att hon är sjuk. Hon har varit i, varit i ett område där det förekommer den här typen av smitta. Men hon blir ändå inte testad. Det är ju ruktansvärt att de tycker att jag ska gå ut och inte vidta försiktighet. Så att jag möta andra människor och utsätta dem för smitt eh, om, om man nu inte blir testad, hur ska man då kunna stoppa det här? Ja, det här exemplet är ju, tycker jag illustrerar en, lite grann en, en kontrast mellan de regler som en svittighetsmyndighet har eller har satt upp. Och, och, och hur man så att säga på ett mer pragmatiskt sätt skulle kunna ta sig an en, en sån här situation. Den här kvinnan, hon, hon illustrerar ju faktiskt att hon kommer ifrån en miljö där hon skulle kunna ha blivit smittad. Mm. Men hon kommer inte direkt ifrån ett, ett, ett, ett så att säga endemiskt område som i det här fallet var norra Italien, Venetien och, och Lombardiet. Utan hon hade varit på en konferens i Berlin men de personer som hon träffade, de kommer ju från det här området. Men det ingår inte i själva definitionen på hur man ska isolera eller hur man ska testa. Men de hade ju dessutom ja. bestämt att man skulle bara testa de som har varit i kontakt med ett konfirmerat Just fall. Mm. Men om man träffar okända människor, hur ska man veta om de är konfirmerat smittade? Det är svårt. Men kan det vara så att man helt enkelt inte har resurser att göra nödvändiga tester, inte ens av de som säger att de har Kanske träffats smittade och känner sig sjuka. Är det väldigt dyrt att göra sådana tester eller är det att man inte har utrustning? Um, jag kan inte säga exakt hur testningen går till vad gäller coronavirus men, men det finns olika sätt att identifiera virus där man tittar på, på RNA och, och DNA och, och immunologiska reaktioner. Uh, man kan göra PCR-reaktioner för att få fram ett, ett antal, till ett stort antal och man kan göra det via elektronmikroskop osv. Mm. Uh, det är ju så att resurserna är begränsade. Mm. Och, och det finns ju inte möjligt att testa hela befolkningen rakt upp och ner. Och det finns ju många andra sjukdomar som man måste ta hänsyn till. Men det är klart att om man vill stoppa en epidemi så är man ju rätt angelägen. Det borde vara angelägen om att testa lite mer än, än lite för lite. Men det känns ju som att det borde vara lättare att stoppa den när det är få smittade än när det är många smittade. Absolut. Så att... Alltså volym är ju i sammanhanget både när det gäller antalet smittade antalet patienter mm. och när det gäller mängden virus i blodet är viktiga faktorer att, att, att titta på. Mm. Du, sa, du sa innan vi satt oss här att det finns en paradox också kring det här med hur man ska hantera eh, att, att personer isoleras och, mm. och, och de olika mm. intressena. Kan du beskriva vad du menar? Ja alltså det ju, man kan tycka att det, det skulle, först ska man säga att ja, det här är enkelt, det är ju bara att testa och sen så gå vidare. Mm. Men man vill, ju, man vill ju förhindra smittspridningen om man vill veta vem som är smittad. Men ja, det, det är motsatt intressen? Ja, myndighetens uppgift är ju att förhindra smitta, smittspridning och att eh, se till att inte folk blir sjuka och dör och att det i förlängning för oss påverkar ekonomin. Eh, vi tittar på den båten som var här kryssningsfartyget som var utanför Yokohama. Jag tror det var 3000 personer på det där varav ett antal då var bevisligen coronasmittade. Där, där uppstår ju en paradox på det sättet att, att de här personerna som inte är smittade som är på båten de har ju starkt eget initiativ, en egen anledning att lämna båten. Medan myndigheterna har ju en lika stark anledning att se till att de inte lämnar båten. Och det här är ju då en... en det här just, det är just my, alltså myndigheterna, myndigheterna har ju gått uppsåt och, och de definierar sitt ansvarsområde som hela landet. i Möjligen hela Yokohama eller hela Japan då, i det här fallet. Um, och inte bara så att säga, skydda de som är på båten. Um, och, men om man inte var smittad och var på båten så skulle man ju man hoppa över bordet och simma land. Hur löser man då en sån här situation? Alltså hur kan man så att säga undvika att resten av passagerarna på båten blir smittade? Um, samtidigt som man att undviker att, att, att befolkningen blir smittad. Mm. Ja. Och, och det, det, man, det man kan göra då det är att man försöker isolera patienterna. Eller passagerarna i mindre grupper på båten. Och sen förstås testa så många som möjligt så att man får fram så många som verkligen har eller inte har. Mm. Och de som... Inte har, de kan ju gå då. Men det här är ett motsatt intresse då. De, mm. Myndigheterna har ett intresse av att stoppa smittspridningen. Individen har ett intresse, och det har ju individen också mm. naturligtvis. Men framförallt de då som är, är inte är sjuka, de har in, intresse av att komma därifrån. Ja, precis. Men man vill inte släppa dem därifrån. Så att det, det är individen mot samhället egentligen. Mm. Har den, den här paradoxen har något namn inte som inte smursarna till. Nej, skulle <laughs> vara det. det kan säga, är ju också, man, man kan få en bättre grepp om vad paradoxen innebär. Om man drar ut ä, saker och ting ä, till, i, sin, ä, i sin förlängning. Alltså om, om man antar att den här sjukdomen är väldigt smittsam. Och, mm. och den är väldigt dödlig. Mm. Då är det lätt att, att, att befolkningen, att många människor grips av panik enkelt. De ska till varje pris inte stanna kvar i smittat område. Ja, de de sig till vattnet till varje pris ut. Och alla de som ger sig därifrån, om det nu är på land eller på en båt eller vad det är, av dem kommer naturligtvis några att vara smittade och de kommer ju att sprida den här vidare. Mm. Och det här, då, det är inte lätt för en myndighet att fatta rätt beslut och att ge rätt typ av information för att hantera en sån här situation. Men här beskriver du ju som att en myndighet och skulle ju ha intresse av att stoppa smittspridningen och se till att de här passagerarna stannar på båten, vilket ju också blev fallet där, mm, mm. Eh, åtminstone under en tid. Eh, men här i Sverige så har ju myndigheterna länge sagt att vi behöver inte stoppa några direktflyg från Iran trots att det är stor smitta och inte från några andra platser heller och inte ens Kina för att man tycker att man har så bra kontakt med myndigheterna där. Mm. Eh, nu har de i och för sig då beslutat att stoppa direktflyg från Iran. Men det här går ju lite mot det du beskrev om att myndigheterna har det intresset att stoppa smittspridningen. Jag tror att myndigheterna också vill undvika panik. Alltså de vill inte sprida mer oro än nödvändigt. Mm. För att det kan ha sådana konsekvenser. Kan det också vara så att de väntar på att någon annan ska tala om för dem vad de ska göra? Så kan det vara. Alltså myndigheterna i Sverige... Folkhälsomyndigheten i Sverige lutar sig ganska starkt emot WHO till exempel. De vidtar inte så många extra åtgärder utöver det som WHO säger. Mm. I, I fallet i, med Iran så, så var det så småningom så åkt. Man kan tycka att de var lite långsamma. Men att insikten kom ju så småningom att det var ett, en, en, en, en fel proportion mellan antalet döda och antalet smittade som de hade angivit. I Italien så var dödligheten ungefär 2 procent. Om man räknade baklänges på antalet smittade i Iran så var det ju minst det dubbla. Kanske 5-6 procent skulle det ha varit. Men det betyder då att smittan är ju betydligt större. Den är ju liksom två, tre gånger så stor som Iran har angivit. Mm. Det är möjligt att, att den här insikten så småningom sjönk in. Att man inte tyckte att Iran hade riktigt koll på, på, på läget helt enkelt. Men det är ju svårt att förstå, för då också, vi kan höra vad han säger. Det är inte men att vi ska stoppa människor, men kommer det iransk, eh, svenskar framför allt som bostad i Iran i mindre kontingenter via andra flyg så är det betydligt lättare att hantera det än om det kommer väldigt stora flygplan med många människor som inte har dugg koll på, på läget. Det, det, mm. det, är en, det är en volymfråga. Han säger alltså att, att eh, om man ska... Testa eller kontrollera ett helt flygplan, då blir det en väldigt stor problematik. Och därför tycker jag att det är lätt att folk försöker söka in andra vägar in i Sverige. Men mm. Det känns ju som att då risk är risken mycket större att de kommer in utan att man har någon som helst kontroll. Alltså för mig känns det mycket mer logiskt att ta in, ett, om, om man om det landar ett plan på, på flygplatsen så kan man ju isolera plan till Sverige, och så sen kan man ta en passagerare i taget och testa dem. Mm. Eller man kan hålla dem i karantän. Under de här tre veckorna, eller vad det kan vara, två, tre veckorna. Um, ungefär som på båten faktiskt. Om det var viktigt ja. att stoppa smittspridning. Ja, ja, precis som det är det, det handlar om då. Det är ju som du säger, det är ju svårare om det kommer in fem, åtta olika flygplan från olika håll. För då ena sidan säger att vi ska inte skrämma upp befolkningen. M men är det inte svårt att få det här gå ihop? Där vi, vi har ju sett bilder från Kina, vi visade ju dem här i SvebTV. Mm. Med en viss tvekan måste jag erkänna. Mm. För flera veckor sedan, där man såg människor som släpades in. Mm. I en, I en buss misstänkt smittad mm. mot sin vilja mm. och även detta att man svetsar igen dörrar. Och nu så har de visat samma klipp här på SVT mm. vilket inte alls betyder att de är sanna för det, det finns ju den oron att det här är är helt enkelt fejkade klipp. Mm. Men vi, vi utgår från att det är sant. Och det stämmer ju med mycket annan information som kommer från Kina. Att läget där är ju oerhört allvarligt. Och mm. Hela mm. städer är tomma och människor sitter i sina lägenheter utan att få det de behöver ja. för att överleva. Mm. Um, hur ska man förstå den bilden? I förhållande till att man här i, i Sverige så tycker myndigheterna inte ens att man behöver testa folk som kommer från de här länderna. Ja, alltså om man börjar med Kina så tror jag att de har ju en, det är väldigt mycket folk som bor väldigt nära varandra och de drabbas oerhört hårt både människor och ekonomin av en smittspridning så att de är ju väldigt måna om att, inte, att det här inte ska fortsätta. Sen tror jag faktiskt att Kina har lite kanske problem med Kina-bilden, alltså bilden av andra länders uppfattning om Kina. Och dels för att flera av de här, de här epidemierna har ju faktiskt kommit ifrån Kina från början. Det här är ju inte den första då. Mm. Um, och att man um, inte. Mjölnansposten um, gjorde ju en karikatyr av deras flagga med virus där på. Det var inte så populärt. Um, det viruspartiklar på. Um, och uh, Andra har ju nu dragit ner på sitt resande till Kina. Amerikanerna säger att alla amerikaner ska komma hem till, till USA. och uh, Handeln fungerar inte som den ska. Kom, kommunikationen fungerar inte som den ska. Så att det är ju, det, det är ju ett, ett stort problem för Kina. Fast här Sen bilden av människor som släpas ja, iväg det är och dörar som svetsas igen. Det är väl nästan ännu mer skrämmande än att människor bara blir sjuka. Det, det, ser ju, det ser ju lite överdrivet ut. Alltså det ser ju som att antingen har man myndigheterna inte riktigt koll, de verkar lite paniska kanske, att, att vi tar så drastiska åtgärder. Det finns ju det är mycket mer som behövs än att svetsar igen en dörr i så fall. För om jag får gå tillbaka till det här med, med vad vi har för, för bevis för. Ja. Så, så, så är det ju det. Mycket bygger ju faktiskt på olika videoklipp. Mm. Folk som släpas iväg ja. in i en bus, dörrar som svetsas igen, mm. högar med jord som lassas av på en väg för att mm. blockera vägen och mm. Men allt det här är ju, det kan ju vara, för det första kan det vara helt andra saker. Det kan vara något helt annat, ja. ja men man svetsar ju dörrar lite då och då, ja. av andra skäl. Ehm, och det kan ju faktiskt vara arrangerade saker, om man ser på hur stora världen. Mm. Som det här handlar om. Jag tycker man, man får försöka leta efter vem som har intresse av det och hur den bevekelsegrunden ser ut. Mm. Så man förstår liksom, även det som du nämnde med att läkemedelsföretagen nu vill sälja sina produkter. Ja det är klart, det är, det är ju en balansgång då mellan ett etiskt beteende och att, kanske att tjäna pengar. Det kan ju, säga att, ja, det kan ju vara etiskt att ge massor med vaccin eller ge massor med Rolensa eller vad det nu kan vara för läkemedel mot mm. virus. För att alltid hjälper man någon. Liksom. Mm. Det är bara att det har ingen rimlig proportion till kostnaden. Mm. Och den, den motsättningen uppstår ju i sjukvården ofta. Det finns ju sjukdomar som du kan bota med ett läkemedel som, man, som verkligen fungerar. Alltså synbrist sjukdomar till exempel. Du ger det här regelbundet och patienten mår bra. Mm. Men läkemedlet är otroligt dyrt. Och alternativet är att hjälpa hundra personer med en sjukdom som kanske inte är lika allvarlig men mm. som ändå är besvärlig och det är kanske tusen personer du kan försörja med läkemedel för samma kostnad som det här enda. Mm. Om vi nu pratar mm. om olika diken där, kanske ett dik är att man överinformerar, man skrämmer upp folk mm, mm. Och, och det finns säkert de som ser en vinning i det eh, och sen har vi ett annat dik där man, man alltså inte vill skrämma upp folk. Mm. Uh, och då tänker jag även på det att det cirkulerar mycket information som handlar om att det här är ett, ett virus som är konstruerat för att orsaka mm. stor skada. Det kanske det har kommit ut av misstag från mm. ett laboratorium. Mm. Hur, hur ska man vara säker på att, att det inte är så? Det är som så mycket här i världen. Man får inte svar på alla frågor. Om det vore så, vi det vore... Alltså, bara pånärde att det vore så det, det, att det var konstruerat. Det finns ett exempel för, för mm. jag minns inte exakt 25-30 år sedan, som kom från Storbritannien, där man hade för forskningsändamål odlat eh, smittkoppsvirus. Och någon hade slarvat helt enkelt, eller någon hade inte gjort, jag tror inte det var medvetet, men någon hade inte gjort vad man borde göra. Och det kom då ut i befolkningen och flera personer dog helt enkelt. Och det var då en forskare med väldigt dåligt samvete så han tog faktiskt livet av sig efter att det här inträffade. Så att det har ju hänt. Men hur, vet du hur informationen hanterades då? Var det här någonting man gick ut med? Eller talar man om det först när allting var undanstädat och avklarat? Uh, det var ett tag sedan. Jag minns inte exakt hur de hanterar den här informationsgivningen då. Men om, om vi säger att det vore samma sak här. Mm. Eftersom det pågår ju en hel del forskning kring corona. om man även manipulerar DNA-strängarna. Det kan man ju se av de här patenten som är publicerade. Mm. Och jag antar att det, det är helt legitima syften. Det är förmodligen patenterade vaccin eller någonting annat. Får vi väl anta det. Vaccin är... går att patentera. Man försöker patentera DNA-sekvenser och sånt. Men det är visst. Det är vissa kontroverser kring det där. Alla accepterar inte de där patenten. Nej, men de finns där i alla fall så mm. det bevisar ju att det pågår forskning. Och antar att det faktiskt har skett ett misstag och att det har kommit ut virus som är väldigt farliga. Mm. Och att det är det vi ser i Kina. Eh, skulle kan... det vara möjligt att det går till på det, på det här sättet i så fall? Alltså Rent tekniskt har det ju hänt så att det, är ju inte, det, är, det går inte att säga att det är, inte, att det är helt omöjligt. Um, och, och jag, men jag kan förstå att när man ser att den här läkaren som då upptäckte att han hade smittade patienter på sin mm. klinik när han så småningom avlider det är, han, det är, han, det är, det som, är så kallade visselblåsande ja, Li Wenliang ja, ja, han heter Li Wenliang okay. mm. uh, och han, han, mm. han ja precis han, han avled ju och då säger de att det är bara 0,2% eller nästan försumbar risk att en person under 50 skavlid och han var ju bara lite över 30. Ja. Det är, och det är samtidigt som man då säger att, att det här är, vi måste göra vita åtgärder men det är inte kanske så farligt. Då. Det verkar ju farligt. Ja, det fallet verkar ju väldigt farligt. Alltså, den hypotes som jag har hört om det här är att han hade i kontakt med, med flera stycken patienter som hade hög virustiter. Och att uh, um, den här så kallade viral load då i infektion um, nu är det här i och för sig en, en uh, respiratorisk sjukdom, men, men den spelar roll. Det, det, det är pandningsorganet ja, som just det. det är det man dör av. Så det, det, det är besvärligare för att kroppen att hantera många virus än att hantera få virus. Mm. Uh, och Det kan vara en tipping point så att säga, det kan vara så många så att sjukdomen bryter ut eller det kan vara så att du faktiskt dör av det. Mm. Men de vi ändå bara leker med tanken för att testa de här olika dikerna så att säga, mm. och det här är konstruerat, kanske till och med konstruerat för att vara dödligt, skulle, för då känns det ju de här åtgärderna proportionerliga, där man stänger av vägar, man stänger av städer, mm. folk sitter isolerade, mm. man släpar iväg folk och man bygger, de bygger sjukhus. På, man fick ju se att de byggde ett sjukhus med tusen platser. nej det var en vecka eller ja, tio en vecka, dagar. Ja, Och då, väldigt... då, då kan man ju bara fundera vidare. Men ett sjukhus med tusen sängar, vad fick man personalen ifrån? Finns ja. det någon personal där överhuvudtaget? Eller är det här bara en, en inkubations, mm -hmm. eller det eh, ännu sista vilan så att säga? Ja. Jag menar, kan, kan vi baserat på det vi får ut ifrån Kina? Säga att, att så är det inte. Jag, jag, tror man, jag tror att man måste ta informationen med en ny allt helt enkelt. Alltså, vi kan ju inte veta exakt vad, vad de har för beveksgrunder och, och vad de, vad de gör. Um, jag tror att, någonstans nog, att de har ett genuint intresse av att dämma in smittvågen, det, det tror jag att de har. Mm. Men sen, vi hade ju, nu tror jag att det finns konventioner som har förbjudit den här forskningen men man hade ju, om minst i Ryssland så hade man ju tidigare, Laboratorier som, som tog fram extremt patogena eh, Både bakterier och virus Alltså som var så dödliga så att det tog bara timmar eller dagar innan man avled av det. det Och tanken var förstås då bakteriologisk krigsföring Jag vet inte om Kina har det men Vi kan ju inte veta det Men i de fallen För, för en av riskerna med att göra det är att man själv smittar ja, Absolut det har också hänt Det har också hänt, man sticker sig på en nål och sen men, men i de fall man tog fram nu som biologiska vapen var tanken då att man skulle vaccinera den egna befolkningen eller de egna soldaterna först och därefter smitta de andra. Det får man väl utgå ifrån om det var så att det skulle användas i närheten av den egna befolkningen. Mm. Det här är ju svårhanterliga vapen eftersom det som du antyder här, ju lätt kan, det är precis som stridsgas så att det blåser gärna tillbaka på de egna. Mm. Det, och det, är, det är väl en bidragande orsak till att man har lagt ner en del av det här just nu. Om man tar en annan sån här... Alltså det finns märkliga omständigheter. Det, det skulle minst jag tycker. Jag, jag säger inte att det, att det är, en, är någonting annat än det som man rapporterar. Men, men en annan sån här omständighet är ju även att postgången fungerar ju uppenbarligen inte. Postnord ställde ju in mm. alla brev till mm. Kina. Och även in i Kina så fungerar inte postgången enligt den rapport som Postnord har mm. på sin hemsida. Det verkar ju väldigt överdrivet. Jag tror att några av dem tar lite säkrare, det säkrare för det osäkra kanske. Och är de rädda för att det ska komma alltså, smitta med posten? Ja, alltså virus kan ju, kan ju överleva timmar eller dagar. Det kan, för det, ja, det, det är kan, en, en om... viktig fråga så att säga. Ja. Det, det finns virus som kan leva i flera dagar. Det finns virus som kan leva i flera dagar. Kanske att de flesta dör lite tidigare men, och sen finns det förstås sporer och sånt som kan leva i flera år. Men det finns alltså smittämnen som kan, som kan leva längre än man kanske skulle tro. Så att om du, här, om, om du har virus på ett kuvert eller på ett handtag eller på någons hand eller så och det har varit här ett tag så kan det fortfarande smitta. Mm. Ja, så det, men du kan inte direkt bara avvisa sådana här konspirationsidéer eller att det har hänt en, alltså en olycka. Den, den så att säga förklaringen som, som man ger då, om man så vill från vetenskapligt håll, det är att det är en, ett virus som har uppstått i, i djurriket. Och är, i det här fallet tror jag det handlar om bältdjur, eller ja. bälta, och att det sen spreds därifrån till fladdermöss och sedan från fladdermöss till, till människor. Och i flera fall så, så, så sprids ju bara sjukdomar mellan djur eller mellan människor men i det här fallet så har det då eventuellt muterat först. Och sen sprids det till människa och sen kan det smitta från människa till människa då. Um, och det, det är väl så att den hu huvudhypotesen som man har haft vid de här coronavirusutbrotten då som vi har sett. Senaste För det, senaste. Det, är ju, det är ju också det den här visselblåsaren som dog. Han skrev ju i ett sms eller meddelande till sina gamla kollegor att han, de hade sju patienter på deras avdelning. Mm. Och det här var ju redan i december. Mm. Och, då, och man trodde att de kom från den här marknaden. Fiskmarknaden. Ja, hur kan man veta att de kommer just därifrån? Ja, ja det är väl. I, de, man jobbar väl ibland enligt en hypotes att det så här kan det nog vara. Um, För då måste man väl hitta det djuret som bär på den smittan? Och eller? Det kan vara en grannlag uppgift man har jättestora halvmyss kycklingar. Eller? Ja, och, och särskilt om det är djur, Nu tror jag inte man äter bältdjur väl. Men, är inte fladmus heller kanske, jag vet inte hur det är i Kina med det. Mm. Mm, I varje fall så. Det, det är sådana här. Det är väldigt djur som många upplever som lite äckliga nästan. Och då, då då Men att Om alltså man så tidigt säger att det här kommer från den här marknaden, man kan mm. peka ut vilket djur på marknaden, mm. då, då måste man ju rimligen ha tagit prover och hittat det där djuret, eller så är, kan det vara bara en hypotes alltihop? Alltså det, det, är, det är ju den hypotesen enligt, enligt vilken man arbet, den man arbetar med så att säga, att det har kanske smittat kött uh, och att man sedan säljer det och så äts det och sen så kan man bli smittad på det sättet. Mm. Uh, det är klart det kan vara lite svårt för myndigheter att gå ut med och säga att det här kan nog ha läckt utifrån en, ett laboratorium eller det är någon som har avsiktligt eh, spridit det här på något sätt och så. Det, det, det, det är ju inte det är svårt för dem att arbeta med, med en sådan. Ja, för skulle det hända så är det väl kanske ingenting det, man vill gå nej. ut och, och, och skrämma upp folk med. Precis. Det, det är ju. Men då, eh, om man säger så här nu, det kom ju, han, han, de hade ju sju patienter på sin avdelning och det här var ju i december mm. och då så säger han att det här är troligen SARS och då uppstår ju frågan om, det här är ju en storstad, det är ju 10-11 miljoner mm. människor och så har man då fått in sju personer och de har då, som du sa, respiratoriska problem. Mm. Men jag menar, hur, en 10, 10 miljoner stad, hur många är det som har problem med sina lungor där? Många. Det måste ju vara tusentals. Ja, hur, hur, hur hittar man då de här sju SARS-fallen i, i den mängden av människor som är sjuka? Man får väl utgå från att de har symptom och att de är testade. Är, är symptomen ja. så specifika? Ja, som man... symptomen är ju inte specifika egentligen. De är ju allmänna och det är ju det som, som gör att man behöver testa dem. Det där är ju också det, det illustrerar en, en annan fråga som, som, vi, som vi pratade om tidigare. Nämligen att, att när man i Sverige till exempel nu säger att Sök inte upp vårdcentralen eller gå inte till akuten om du har symptom på något som skulle kunna vara coronavirusinfektion. Ja men om jag har symptom som är allmänna och som påminner om detta men jag inte vet vad det är då. Hittills har man ju fått höra att är du sjuk ska du gå till vårdcentralen och möjligen till akuten. Om jag nu stannar hemma och, och, och, och det är något annat eller det kan ju vara en helt annan sjukdom. Det blir ju ett exempel på det här med kommunikationen också att... att men Myndigheten kan ju faktiskt i värsta fall förorsaka mer elände och mer sjukdom genom att ge instruktioner och ge information på det sättet. Ja, väldigt otydlig information ja, men och det ja, lilla som kommer kanske felaktigt. Ja. Men det, det, för mig är det en gåta med dessa sju patienter som man då så tidigt identifierat, de här är mm. troligen SARS. Och samtidigt så är det en fas av den här smittspridningen där det i stort sett inte fanns några smittade. Men sju av dem hamnar då på det här sjukhuset, ja, på det sjukhuset och ja. just på det sjukhuset, för det mm. måste ju finnas många sjukhus i den stora staden. Man kunde tänka sig att de hamnade på flera, ja. mm. Men här ser vi då en läkare mm. och han blir smittad och dör. Mm. Det, är, det är omständigheter kring det som är besynnerliga. Ja, det är, det är du lite håller med om det? Jag håller med om att det är en lite speciell situation. Ja, och att, man kan ju tänka sig förklaringar som vi inte känner till. Nej, men vi, vi, vi vet inte mer. Och mm. För att lämna det diket om jag säger så. Så hoppar vi över i det andra diket. Och så säger vi att det här är överdrivet alltihopa. Det här är inte värre än en vanlig, mm. ja, lite värre förkylning. Mm. Eller en, en influensa. Och det dör ju massvis av människor varje år i influensa. Ja. Eh, vad är det som säger att det här är inte är en influensa? På samma sätt som den här fågelinfluensan? Och svininfluensan som ju var oerhört överdrivet. Ja, så jag tror att, det är, så att det, är ett, det är ett förhållningssätt. I synnerhet när det kommer ett nytt virus som man inte riktigt känner till och som det eh, som det inte finns immunogenesitet emot. Alltså vi har svårare att försvara oss mot det här nya viruset till exempel i Sverige. Um, vad gäller influensan, det har ju varit, det kommer ju vart fjärde år i, i olika genetiska varianter som jag har både vaccinerade mot och, och haft så att säga. Uh, och Då tror jag att man har, man har en, en sorts beredskap, man har en struktur för hur man ska hantera det i bästa fall. Det verkar ju fundera bra men inte optimalt. Uh, och, uh, sen tar man det stegvis och sen så portionerar man ut information till befolkningen som helst ska bestå av handfasta råd om hur man ska förhålla sig. Är det här farligt eller inte farligt? Vad ska du göra för någonting? Uh, viktigt. Eller, det, det är ju viktigt att inte, att inte ge information av det slaget att man skapar panik i, i befolkningen. Att, att börja med att gå ut och säga att det här är smittkopper och att det, spring för allt vad tygen håller. Det kommer ju naturligtvis att skapa en enorm rädsla och en, en, ett samhälle kan ju braka samman under sådana förhållanden. Men ta det här med svininfluensan då var det ju tydligen så att vi hade ett avtal med läkemedelsbolagen. Att om FN mm. deklarerade det här som pandemi då skulle vi åta oss att och även ha rätten att köpa x antal miljoner doser. Mm. Så det här blev ju en mångmiljardkostnad för Sverige. Mm. Och det var ju också en orsak till att Som man, sen inte användes. Ja, inte allt. Men mm. väldigt mycket. För mycket får man nog säga användes. Ja. Med är tanke på, går det är affärer för oss. Mm. Exakt. Mm. Eh, vad är det som säger att det här inte är en, en oro som är skapad just i syfte att vi ska börja vaccinera oss och att, vi, att myndigheten nu sitter och skriver sådana här jättedyra miljardavtal helt i onödan. Ja, det går ju, det går ju inte liksom att trolla bort det faktum att läkemedelsföretagen har en, ett incitament att försöka sälja sina produkter. Mm. Uh, samtidigt så kan de ju, om det blir för uppenbart att de, att de försöker sälja på så att säga bristfälliga grunder, felaktiga grunder. Så kan det ju slå tillbaka emot dem också. Men det, har, det får man ju verkligen se att svininfluensan... I någon så har det ju gjort det den gången, ja. Ja, inte minst med tanke på alla, alla som har fått biverkningar. Men mm. de kan man ju också ifrågasätta. Mm. För det, där finns det ju också incitament för att påstå att man har en biverkan. Så att det, det här är ju väl... Man kommer ju ut till väldigt djupa vatten. Men, men om vi tänker det här diket att vi faktiskt försöker skrämma upp. Så är det ju väldigt då är det ju väldigt fördelaktigt med de här bilderna från Kina med, med man svetsar igen dörrar folk som sitter och mm. ropar efter hjälp i sina lägenheter mm. För det är ju väldigt konstigt att man ska svetsa igen en, en det, där, dörr. det där verkar ju väldigt är, överdrivet det verkar egendomligt om det, om, det, ja, ja, om det är en akut smittsam sjukdom där man vet att de bakom dörren kommer alltså omedelbart att smitta folk som i hög grad avlider okej okay, då kan man förstå att det är en sorts akut åtgärd men vill de ut Men, så det, det, det, ju, det känns ju inte så strategiskt om man säger så. Det känns inte som del av en riktigt bra plan. Utan... Slår de inte sönder ett fönster om de absolut vill komma ut? Jag vet, jag jag menar... ju, jag vet inte hur det såg ut på andra sidan på ordningen. Det Men det är väldigt konstigt så att säga. Det, det är ju ingen tvekan om att här finns det en skrämselpropaganda ja. om jag får säga så. Som skulle kunna användas för att skapa det här behovet av, av vaccin och dyra avtal. Ja, det finns det ju. Man kan ju säga, kanske då försöka se kopplingen mellan de som spett sig eller gav order om det och ett läkemedelsföretag. Mm. Men visst, alltså, det är flera av de stora läkemedelsföretagen som har stor representation i Kina. Ja, för vad, vad pratar man om för pengar i det här? Om vi säger att man får det här pandemiklassat och det ah. säljs vacciner över hela världen kanske? Ja, alltså det vi pratar om flera miljarder dollar då, naturligtvis. Det är ju stora belopp som de tjänar både på att behandla eh, virussjukdomar med, med läkemedel och att vaccinera för att undvika att de bryter ut. Mm -hmm. uh, allt provtag. Men det är klart att det, menar, det, är, det, är, det är ju i korten att ett läkemedelsföretag eller flera läkemedelsföretag försöker att så snabbt det nu går plocka fram ett vaccin emot coronavirusinfektion. Mm. För har de det så kommer ju många att vaccineras och de kommer tjäna mycket pengar på det. så är det. Ja, hade, hade inte vi varit så oroliga som vi är nu så skulle vi aldrig acceptera att vi ska börja vaccinera igen. Oron driver säkerligen, säkerligen önskan om att bli vaccinerad. Mm. Absolut. Um. Och ju farligare sjukdomen är, och ju mer den smittar, desto, ja, desto oroligare blir man. Ju. Men det, det, där kan man ju se logiken kanske lite mer i att vaccinera, men är det en mild sjukdom så kan man se logiken att man försöker skrämma upp folk. Då. Det finns en, en liten risk, ska man ju säga, men dock inte noll att viruset muterar men det sprids. Liksom. Mm, varför skulle det vara farligt? Ja, att då kan, du bli, du kan ju patogeniciteten, alltså farligheten, kan ju öka ja mm. du är otur så kan det öka dramatiskt. Men har det inte kommit rapporter om att, att det inte ger immunitet? Du kan bli smittad en gång till. Just det, jag hörde det också. Uh, men jag har inte fått någon bekräftelse på om det verkligen är på det sättet. Mm. Man kanske ska ta en del av den här skrämseln med en viss nypa salt. Ja, alltså ja, min egen hållning till det här är ju att jag är rätt avvaktande men vidtar liksom nöd, det jag anser vara nödvändiga åtgärder man mm. gör inte dumdristiga saker mm. um, men, men samtidigt så är det, det är så mycket här i världen håller hålla reda på det är så mycket sjukdomar och så mycket saker som kan hända så att man kan inte gå i bita för, för allt nytt som kommer liksom. Nej. Ja, för det, det är ju trots allt så här att i Sverige och så så har ju ingen dött i, i den här sjukdomen Italien så säger man väl att några har dött i ja. Iran är ett antal, men samtidigt så säger man att det är en vanlig influensa så dör det ju oerhört många fler. Ja, det är har hört lite olika bud om hur pass stor är i influensa. Det är, det är också lite olika patientgrupper, olika mm. åldersgrupper. Alltså det är ju... I de, bland de äldsta av de äldsta så är det kan det är många som faktiskt avlider i infektionssjukdomar. Mm. Det tänker man inte på när man är yngre för att, då får man det inte på samma sätt. Um, men det är, ju, det är ju klart att det är ett antal personer som avlider varje gång vi har en eviglösa epidemi. Då kommer vi tillbaka till den här märkliga omständigheten. Man säger att det är nästan försumbar risk för de som är under 50. Mm. Och så hade vi då den här läkaren som avled men vi har ju ingen möjlighet att kontrollera de här uppgifterna, varken det, det ena eller det andra, vad Nej. som händer borta i Kina. Nej. Så att, inte så, det. vad man kan säga är att de verkar vara angelägna om att den inte ska spridas vidare, men, men det finns ju vissa omständigheter som är svåra att, att bedöma utifrån i alla fall. Mm. Ja, så vi har de här två dikena, skrämselpropagandan och undanhållande av information. Ja. Och sen har vi den här mittenvägen då som mm. vi hoppas skulle vara balanserad. Mm. Mm. Och då tänkte jag att vi kunde väl höra lite grann från presskonferensen där. För mm. där fick vi höra myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Daniel Eliasson uttalar sig. Just det. Hur varuflöden och tjänsteflöden kan komma att påverkas om det blir många sjuka och många blir frånvarande från jobb. Informationsgivning i de här typen av tillfällen, behoven är nästan till oändliga. Och då säger han också i en, en intervju att det finns ett oändligt informationsbehov. Mm. Men de har ju inte, som jag uppfattade i den här konferensen, de gav ju ingen information. Nej, jag tycker också att det är lätt, ganska tunt som man säger så. Um, informationen från myndigheterna bör ju vara så att säga, anpassad, portionerad uh, och med ett syfte. Då. Att, att säga att det finns ett oändligt informationsbehov, det tycker jag är inte ett bra sätt att uttrycka det på. För att uh, jag har ju inte glädje av oändlig mängd information och, och, och Sverige har inte heller glädje av det utan vi vill ju ha liksom saklig, riktad information som ger oss en vägledning. Hur ska vi förhålla oss? Mm. Det är bättre i så fall att prata och studera tycker jag, de här motsättningarna mellan att för individ kan ha ett intresse och så att säga landet eller mm. staden kan ha ett annat intresse. Och när Löfven säger att vår beredskap är god och samtidigt så får vi information att det finns ju i stort sett inga vårdplatser för er, om det verkligen blir folk som är sjuka. Mm. Det, det känns ju helt blir... oärligt till och med. Ja just det alltså. Det är ett ord som har, kan ha många betydelser. Vad är, vad är då egentligen vår beredskap så att säga? Ja, det. Det, precis. och Då, då kopplar det faktiskt till, till Johanna Sandvall. Hon sa ju i Agenda också så här, mm. beredskapen är god. Mm. Men sen så förtydligade hon det och sa att sedan många år har vi en god beredskapsplanering. ja det ju inte betyda att det finns många vårdplatser Nej, eller ens att det alltså, finns provmöjligheter eller resurser eller någonting. Det... Beredskapsplanering är ju inte samma sak som beredskap. Nej. Jag menar att, och det är, ju, det är ju mer än en som har funderat över Sveriges katastrofberedskap och vad, vad vi egentligen. hur vi egentligen skulle klara om vi blev avstängda till exempel. Mm. Allt ifrån eh, mat till försel och eh, förråd och finansiella säkerhet och besparingar och vatten tillgång och eh, många sådana saker. Och eh, beredskap som sagt är inte samma sak som planering utan någonting har man beredskap så har man inte beredskap. Mm. Sen får man ju förstås en avvägning av hur, hur mycket man behöver. Allting kostar ju. Um, ja och där har vi ju det här sjukvårdsupproret där de säger mm. att vi klarar inte ens av vår normala situation idag. Precis. Människor ligger och dör på akutmottagning. Uh. Hur kan man då tala om att vi har en beredskap för en pandemi? Nej, det, det, det, det låter inte, inte korrekt tycker jag. Alltså, det är ju de som, de som inte får en allvarlig sjukdom kan ju vara hemma. och De får, som får en sjukdom med symptom som är obehagliga men där de behöver vård um, de kan ju många av dem kan ju i så fall barriera sig i gymnastiksalar eller något sånt. Men det finns en kontingent patienter som kommer i så fall att, att bli så allvarligt sjuka så att de måste läggas in på sjukhus och några kommer att hamna på intensivvården. Mm. och Intensivvården har ju ett begränsat antal platser och eh, det finns inte många extra platser där utan de kommer konkurrera med andra intensivvårdspatienter. och Om vi får en epidemi i Sverige där det hundratals kanske eller till och med ännu fler tusentals patienter skulle behöva vård av det slaget. Det, det finns inte, det kommer inte gå. Nej, men Kan det vara så att, att de redan har dragit slutsatsen att det här är inte är särskilt farligt? Vi, vi kommer inte se så mycket av det här då. Folk blir lite snuviga och hostar lite och sen ser de friska. Jag kan tänka mig att en, en ansats är att det här kommer att gå på samma sätt ungefär som de hittills varande corona. Infektionerna alltså, till, till exempel och mm. så att det, det finns en topp liksom, och sen så går det. Och det drabbades ju, ju inte Aa, särskilt. Ja. Det här har dock spridits mer. Alltså, så att det är inte riktigt samma sak. Det har spridits snabbare. Ja, snabb, mer omfattande. Ja, jag är rätt informerad får med sig det är snabbare och mer omfattande, alltså längre, längre bort liksom, från källan. Mm. Um, men, nej, men sjukvården går ju på knäna. Det får man ju säga. Alltså att, och det, det är ju inte det om de får det här också. Nej. Ehm, precis. Känner du när du hör informationen från Daniel Eliasson, Stefan Löfven och socialministern och de här olika beslutsfattarna. Har de kontroll över det här läget? Vet de vad de gör? Jag, jag tror alltså jag, jag tycker Kanske till att börja med att det är lite för mycket från politiker och lite för lite från kompetenta ska man säga, chefer och ledare för, för de verk och institutioner som har ansvar för den här typen av verksamhet. Mm. Jag, jag har väldigt svårt att se att Stefan Event kan ge oss så mycket information som vi har stor glädje av. Eller andra politiker. Precis och det, då kan man ju säga de chefer som har trätt fram hittills. Mm. Vem av dem tycker du har mest... Genom det mest förtroende? Och du menar för eller Myndighetschefer och andra chefer som, som mm. har trätt fram. Alltså jag, jag får väl känsla att den här europeiska smittskyddsenheten som som man har fått som en del av fördelningen och myndigheter i Europa. Den som ligger i, i, i anslutning till Karolinska institutet. Den ju vara en myndighet som har en, en, om man så säger, beredskap då. De, där är man ju närvarande ständigt och, och liksom följer det här, och där har man ju tagit in kompetens från alla möjliga håll. Mm. Både, både från Sverige och från andra håll. Där, där känns det som att där skulle man kunna få in en mer systematisk information. No. Så vi kanske kan vänta oss att det kommer komma direktiv därifrån, och då kommer de här myndighetscheferna anpassa ja. sig till det. Jag och... skulle tro att de, de lutar sig ganska mycket emot en sån myndighet och mot WHO och så vidare. Mm. Men det är klart att de har ju naturligtvis egen kompetens också. Om, vi, om jag får avsluta med en fråga. Hur ser du själv på det här? Tar du några speciella åtgärder när det gäller den här? När det gäller den här speciella infektionen och corona-historien? Jag har egentligen inte gjort annat än att försöka läsa in mig på vad som händer och försöka mm. förstå det. Mm. Jag har inte vidtagit några speciella, konkreta åtgärder med avseende på hur jag lever eller i övrigt så. Går du Skulle du avstå från folksamlingar eller att åka till... Italien exempelvis? Jag skulle nu kanske inte åka precis till de två provinserna i Italien. Mm. Det skulle jag inte göra. Jag skulle nog undvika att åka till Iran eller till Wuhan eller till, till de här provinserna i Italien. Jag skulle inte undvika att resa allmänt sett. Mm. Det skulle jag inte göra. Men, handsprit, är det ett verkningsfullt medel? Ja, mot? det är det. Alltså, att veta händerna ordentligt och att använda handsprit det, det är ett, en viktig komponent i att undvika att inspirera virusinfektioner. Mm, så även bara vanlig tvål och vatten? Tvål och vatten, om man är lite noggrann så att säga, funkar bra. Mm. Är det några andra saker man kan göra för att minska risken? Ja, man kan ju. det här spriter ju via nysningar och hosta och sånt där och då får man ju se till att man hostar i ett hörn eller åt ett håll där man inte har människor. eller Vi ser armbågen, armväcket kanske. Det ska förstås inte hosta i. Det är ju kanske allmän regel att man ska hosta i handen och sedan hälsa på folk. Nej, men att hosta i armväcket kan vara ett sätt att begränsa mängden Absolut. partiklar som man sprider. Ja, alltså, Mängden partiklar är ju lika stor men den, den hamnar ju på ett celler där de inte sprids. Men mm. mm. en annan sak som vi faktiskt inte har berört det är ju också det här att. Att det är en enormt stor tillverkningsindustri i Kina. Mm. Som vi inte vet riktigt hur, den, hur mycket den är, är påverkad. Mm. Ja, men den och, är ju säkert påverkad. Och den är säkert påverkad. Ja. och Eftersom det i stort sett inte finns en enda produkt idag som tillverkas utan att det finns kinesiska komponenter i den. Mm. Inte ens svenska produkter eller mm. tyska eller amerikanska. Mm. Så kommer ju det här påverka vår industri. Mm. I väldigt hög grad om det verkligen är stopp i stor del av den kinesiska produktionen. Absolut. Och ja, det är... har vi ju sett fall nu på börsen. Den har ju fallit mer än 10%. Mm. Mm. Men sen börjar den vända upp igen. Ja just det. Börsen är ju då lite vad ska man säga, känslig för olika typer av impulser. Så man kanske får vänta lite innan man kan dra någon, någon slutsats. Och sen vill alla tjäna pengar på börsen helst fort då några city och mm. ja, man kan känna på även att den ja, man kan känna på att investera i dåliga företag. Man kan tjäna på att sitta och tradera med, med aktier. Um, jag tror väl kanske att uh, de flesta menar att det här kommer så småningom att blåsa över. Ja. Att, att det inte blir är, så... är inte världens undergång utan, utan det kommer att uppstå som man kallar för köptillfällen. Ja. Men att det inte är världens undergång, det, det, det, det får vi verkligen hoppas, men. men kommer industrin att hämtas så att vi är tillbaka uppe på normal lönsamhet relativt snart som du ser? Jag har, det jag har hunnit titta på så, så har jag sett folk som menar att det kan kapa en, någon, en halv till en procentenhet på BNP-utvecklingen i världen. Det är väldigt grovt. Men hur slår det? För det? det låter ju lite, men är det själva verket så att, att det betyder att vinsten försvinner? Ja, alltså det värdeskapandet till det blir ju lägre så att säga. Det, det är ju om, du, om, du, om tillverkningsindustrin i Kina som levererar till USA inte fungerar mm. och du dessutom inte kan ha någon, någon vettig kommunikation mellan de här länderna. Ja, det är klart att då förstår man ju att, att värdes, industrin är ju så att säga, en värdeskapande enhet och har inga insatsvaror så, så kan de ju inte skapa några värden som de sedan säljer på. Nej, de och sparken. det kommer ju också... Notiser här för en mm. vecka sedan om att det är miljontals företag i Kina som riskerar konkurs. Samtidigt som man vet att Kina är enormt högt belånade. Bolagen uh, ja. i Kina är enormt högt belånade. Mm, det mm. Jag på i, i den analysverksamheten börjar man bli orolig för att det här skulle kunna utlösa en, en, en större krasch. Um, ja, alltså man, man gör ju, jag har ju tagit del av en, till en enk enkät inom finansbranschen från olika fondförvaltare på finansiella institutioner mm. i världen. Och, och det de, de, de är, de är så att säga, intrycket av det resultatet är väl att de är avvaktande och kanske uppåt en hälften har inte gjort så mycket. Att vara. Men att det är en, kanske två tredjedelar som menar att det här kommer att spridas över världen och att det, vi ju inte sett slut på det ännu. Om du skulle jämföra med hur läget var för 2007-2008 och den kraschen som var då, eller början av 2000-talet 1999, hur såg analytikerna på det då? Var de så att säga i god tro ända fram till stupet eller såg de det komma? Uh, för att ett ja, alltså, citat. Det, det är den här viljan att, att tjäna pengar fort kan ibland um, fördunkla omdömet lite grann. Mm. Och, och uh, man såg ju på de tidigare kraschen, från år 2000 till exempel, så, så var det ju, det är ju tacksam nu, men i alla fall fenomenet är ju likartat. Då, då såg man ju att, att vissa företag, f, f, f, f, f, där såg man ju ett enormt intresse för de här företagen trots att det inte längre rimligen fanns någon möjlighet att tjäna så mycket pengar så det skulle motsvara de här värdena. I synnerhet tech-IT-bolagen då. Och sen mycket riktigt då, så, så, så kollapsade ju det här. Mm. Och det finns, ett, det finns ett inneboende fenomen men så att säga, som, som gör att folk springer efter andra som köper. För en, en, en aspekt i det här är ju att det egentligen borde ju vara väldigt enkelt för analytiker och andra åka över till Kina och åka runt och kolla hur det är egentligen. I den mån låter låta dig åka runt och kolla. Ja. Mm. ja, för det är det som är den andra sidan av ja. det här. Att den här smittan gör ju att folk för det första inte vill åka dit. De Nej. vet inte om de får åka tillbaka. Uh, och uh, det har ju kommit rapporter i, bland annat det senaste dokument utifrån stackare som blev kvar där. Så det finns ju mycket ja. av den här skrämseln. Som tror jag skulle göra att många väljer att inte åka dit för att kolla alltså. läget. Så att det, är ju, alltså det här med informationsinhämtningen mm, det är har ju på grund av sjukdomen också blivit väldigt svårt. Ja. Nej, men det är klart att det är ingen som ger sig in i ett område där man kan riskera att bli smittad. Speciellt inte om det är en allvarlig sjukdom. Um. Så alltså faktum kvarstår att vi, vi vet ju egentligen inte. Nej, hur vi, det är. Vi, vi, vi vet inte exakt hur det är. Kan det, det vara så att även de här analytikerna och de som investerar. Många miljarder i sina fonder och som nu tar beslut om de ska köpa eller sälja, att de inte heller vet. De vet inte, men det är ett allmänt fenomen när man investerar. Att du, du, du, du investerar alltid under risk. Man tar en, så att säga, en kontrollerad risk. Mm. Och det är liksom man säga, en dikotomi mellan att, att äh, vara positiv och handla nya aktier. Därför att du tror på det här, du kan identifiera potentiell uppsida. Samtidigt så måste hantera din äh, nedsidan. Och det gör man mer, mer med en, jag ska säga, en fastlagd strategi. Du får inte äga för få aktier, du får inte äga för mycket i varje aktie och så vidare. Mm. Uh, och sen gör man förnyade bedömningar. Uh, men, men många förvaltare, de flesta förvaltarna är ju vana vid att hantera riskbegreppet. Uh, på ett sådant sätt att om de, om de inte vet, ja, då reducerar de sina innehav eller de sprider ut. Så så ser de ju nu då sannolikt. Absolut, så att man inte vet. det är en, säkert en del förklaring till att det har gått ner. Så det skulle ju kunna vara så enkelt att man sprider några hemmagjorda videos med gensvetsade dörrar och folk som linn jordhögar som spills ut. Det där så. är ju inte tillåtet, men det görs ju ändå. Ja, att filmen ja, ja. en jordhög det är ju tillåtet. Ja, jo, det är sant. Så att, eh, jag menar, det skulle kunna vara. Jag säger inte alls att Nej, det är ja. så. Ja. Men ändå om vi nu bollar de här två dikerna. Det har ju förekommit att man har planterat eh, nyheter hos sin kompis journalisten på en tidning i eh, staden, nästa stad Jo, men det, då, det var ju också en av de reflektioner som vi gjorde när vi såg de här klippen. Hur vet vi att det här verkligen handlar om det kanske är en brottsling. Det kan vara vad som helst. Det som man griper och som ja, inte Men jag tror jag att de måste komma tillbaka till, till bevekelsegrunden, mm. till motivet. Varför vill jag göra det och vem är det som kan direkt eller indirekt tjäna på det. Svårt att identifiera men, men ändå inte oviktigt att fundera över. Om det skulle visas att det här är väldigt överdrivet uh. så finns det ju väldigt stora eh, vinster att göra på att gå in och köpa värdepapper när Absolut. börsen har fallit ja, ett antal procent. Ja. Men man får ju, var sitter de då? Jag kan tänka mig att de sitter i USA, Europa, många och det här utbrottet har ju skett i Kina. Mm. Då kan man ju fundera lite över deras möjligheter att, att få till någonting i det här av det här slaget. Ja och Kina, Kina borde gå ut och dementera. Ja och, och det känns kanske lite långsökt. Ja. Att, att, att försöka få upp en sån koppling. Mm. Så det, det rimligaste är att det här är sant. Annars så skulle man gå ut och dementera. Mm. Och det, situationen i Kina är troligen så som. Så det är kanske det vi, vi får avsluta med. Att det tror att, att det är ungefär så som, som, vi, som vi och tror. andra och rapporterar. Aha. Det vill säga det, det är någonstans mitt emellan och det, det läget är kritiskt men, men det är förmodligen så att man under, undanhåller en väldig massa information och det kanske är så att man inte överdriver en väldig massa också. Jag tror att det kan vara en bra utgångspunkt. Mm. Då måste vi titta på ny information och göra nya bedömningar. Det får vi göra. Tack för att du delar den här informationen. Tack. Du bidrar enklast genom Swish.